Ja, jag, vi hade en ny cd-spelare så jag tryckte på fel eh, avstängning. Men nu har nu redan avslöjat vilken låt ni får höra nästa gång. Men det gör ingenting. Som sagt var, ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen, den kan du också naturligtvis höra över internet om du i efterhand om du går in på www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 Där finns också länkar till vårt bokförlag Fram, om det är på jakt efter marxistisk litteratur. Du kan också få författa i vår tidning Riktpunkt, där på samma sida www.skp.se. Vill du ha en premation på pappersutgåvan så skaffar du den där också. Vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen, då kommer du naturligtvis till vår partilokal som vi har i Malmö på södra Förstadsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan. Där det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så kan du ringa vårt telefonnummer härnära 040 611 8882. Det som är i studion, det är Viktor och Jan som vanligt håller på sig, har varit nu sista tiden. Och ansvarig utgivare för programmet är också, eh, den samma vanliga Rikard Steinberg. Vill du ställa frågor angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera någonting som vi pratar om så är du naturligtvis välkommen och ringa till studion på telefonnummer 040 43 70 eller 040 43 71. Vi hoppas att vi har får igång det åtminstone. Men det blir nästa fråga. Dagens program ska handla om om Lissabonfördraget och finanskrisen i världen som man påstår i sig att den är på bra mesta USA men den bra ju naturligtvis hela världen men det ska vi prata om och så är lite andra små saker som vi tar upp men så vanligt börjar vi med arbetslösheten, fortfarande är det så att den regeringen bryter mot de mänskliga rättigheterna enligt FN och Europakonventioner det är ju angående arbetslösheten, den eh, ligger hög och är ökande kan vi nu säga och den blir väl antagligen ännu mer ökande när nu storkapitalet ska dela rovet om det blir någonting. Om staten ska gå in och subventionera bankernas svindlande affärer så blir det naturligtvis mindre till offentlig sektor och till andra ställen. Men i varje fall är det, ser det inte så ljust ut på arbetsmarknaden. Det är allt mindre och mindre som av de sökande som fått jobb. Förra veckan var det 9000 ungefär som fick, fick ett jobb och då ska vi veta att ungefär 280 000 människor är öppet arbetslösa eller i armsåtgärder. Så och som vi brukar säga så är det ju inte bara de som ska räknas utan man ska räkna egentligen på sysselsättningsgraden. Och då är, då är det den så funkande. Alltså, innan låg den på 75 Och nu har den gått ner en halv procent. Och det kommer naturligtvis inte till att stoppa med det. Utan att uh, vi får en regering som vågar vita av de åtgärder som vi kommunister brukar snacka om. Och det är ju naturligtvis att man ska satsa på offentlig sektor. Och satsa på statlig verksamhet. För det visar sig ju klart och tydligt, både i finanskrisen och, och det här på andra sätt att eh, kapitalet bryr sig inte om människornas möjligheter till ett, eh, en dröglig försörjning. Kapitalet bryr sig inte om, om de har massor av folk arbetslösa. Tvärtom vill de ha arbetslöshet för att kunna hålla lönerna nere. Men det är ju naturligtvis ingenting som samhället tjänar på. Enskilda profitorer tjänar på det. Men samhället i sin helhet förlorar under naturligtvis. på det. Om vi och då en massa händer gå utan någon form av sysselsättning som inte för att hjälpa till och skapa ett bättre samhälle. För till fler vi är som jobbar för det samhället till bättre blir det naturligtvis. Och det är därför det är onödigt med arbetslösheten. Därför att det kostar i princip samma summa pengar att ha folk till att gå arbetslösa som om man har dem i, i ett jobb. Det är inte skillnad var så stora, för det blev alltid ett resultat av alla jobb och man skulle kunna höja kvaliteten inom sjukvård, skola, barnomsorg och andra offentliga områden betydligt om man satte in de resurserna som skulle vara nödvändiga där och det har man möjlighet till att göra genom att... Eh, att bygga ut och stärka den offentliga sektorn det offentliga ägandet. Det är, ingen, det är inte rätt väg att gå med privatiseringar och sånt vi ser det tydligt, vi såg det i Lund det blev en gammal misshandlad på ett privat eh, vårdhem och det är klart alltså, den personalen som jobbar på de privata de ska ju jobba in profit till ägarna och de pressas naturligtvis än hårdare kanske än vad de gör i offentlig sektor och det är eh, är ger ju oss naturligtvis i sitt utslag i form av sämre, sämre och lägre vårdkvalitet. Det är självklart att alltså, om, om offentlig sektor har tre personer som jobbar så för, för att de ska tjäna profit så måste de ha högst två och en halv person eller helst två personer för att ge profit och klir i, i enskilda kassa, i storkapitalets kassa. För det är inte så alltså, att det är någon sjuksköterskor. Eller läkare eller något sånt som äger de här eh, privata vårdcentralerna. Utan det är stora, multinationella bolag som köper upp mer och mer och driver den verksamheten. Svikt då. För jag släppte in så att jag inte håller en monolog hela programmet. Nej, jag skulle bara säga det. Att det visar ju ändå väldigt tydligt att det finns en form av motsättning ju, mellan en sådan, alltså medan den nyliberala politiken och den politik som faktiskt folk egentligen vill ha. Ju. Folk vill ju, man ser på alla undersökningar, folk vill ju ha en, en solidarisk och alltså finansierad offentlig sektor med just de här socialförsäkringssystemen. Med sjukvård och äldre så och sånt här. Man vill inte ha det som man... Med privata alternativ. Trots att tidningar och... Alla former av massmedia hela tiden bombar oss med det här med att man ska ta över det här och göra det privat och säkerligen så säger den ena och den andra orakel-experten att det kommer bli mycket bättre att ha det privat och vi kommer att reducera kostnaderna. Alltså, rent generellt så... Alltså man reducerar ju faktiskt egentligen inte kostnaderna överhuvudtaget för att det blir ändå alltid skattebetalare för eller senare som måste betala för det här ju. Och eh, det blir inte billigare utan du får ju sämre vård. Ska du ha då en bättre vård så får du i slutändan ändå betala mer ju. Så det blir ju en form av ett, ett A, och B och ett C-lag och så ett d som inte har råd med någonting överhuvudtaget ju. Och sorgligt nog eh, är det så här att i den största delen av världen så får man faktiskt den här po eh, politiken. Och i största delen i världen så består faktiskt människor av den här D-klassen. Alltså det de som står faktiskt totalt, helt utanför all, all form av vård och omsorg. och Sådana här grejer. Och det är därför vi kommunister bedriver ju en annan sorts politik. Vi har ju den här så kallade nyliberala politiken som det är ingenting nytt med utan det är ju samma högerpolitik som egentligen alltid har existerat. Det har vi ju alltid väldigt starkt bekämpat. Vi har ju så långt tidigare påvisat att det kommer att skapa stora problem i i samhället. Oavsett vad de här eh, experterna som sitter på SVT eller vad de nu är för någonting som påstår det ena och det andra och att eh, det går inte att göra på det gamla sättet längre eller att vi måste privatisera. Vi blir för gamla. Vi blir det ena och det tredje eller det fjärde. Men precis som du sa, Jan, det, det visar sig ju faktiskt så att eh, det finns faktiskt pengar i samhället. Det, det är inte så att vi har mindre pengar att röra med oss nu. Det är inte så att ett land har med. Det finns väl i eh, praktiken. Egentligen inget land som har mindre rikedom idag än vad det hade för hundra år sedan. Det skulle vara ett land kanske som har drabbats av eh, fruktansvärda katastrofer och ständigt pågående inbördeskrig kanske. Men Sverige är ju faktiskt inte ett sådant land. Ju. Utan tvärtom, eh, Sverige är en av de länderna i Europa som har haft en, alltså jag tror bland de högsta som har haft eh, produktiv utveckling. Och det betyder ju att vi har ju större rikedom idag än vad vi hade tidigare. Ja, så är det naturligtvis. Vi ska spela lite musik, sen återkommer vi med finanskrisen och med lisabon För jag hade tänkt att prata lite om det idag också. Jag ska vi se så jag trycker på rätt knapp. Här kommer en visa om härdar, i herrefolkens härdar. dan vets du lyssnar på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöf och vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi sa vi skulle prata... lyssnare, får jag för presentera The One and Only... Ja, det blir alltid fel åt, men... <laughs> nu... Nu är det så att alltså, vi ska prata lite om Lissabonfördraget, och, och vi vill göra det med anledning av att eh, Socialdemokraterna i går hade ju ett, eh, ett möte i Riksdagsgruppen där man tog ställning till hur man skulle ställa sig till Lissabonfördraget som kommer upp nu i i höst i riksdagen då ska man ratificera om, om det hittar något i den stilen. Det är där Lissabon förraget. Man kör tjöl... Vid den processen trots att man egentligen har beslutat att om inte alla ratificerar föredraget så skulle det alltså inte antas utan då skulle man lägga ner förslaget. Och alla vet ju nu att Irland har röstat nej till föredraget i en folkomröstning. De fick den demokratiska rättigheten att få lov att säga någonting om, om det föredraget som sen ska gälla för Irland. Det kan man ju inte säga om de andra länder. Framförallt inte om Sverige eftersom här vågar man inte låta det gå till folkomröstning. Men trots det, alltså trots att egentligen är död så ska man alltså här i Sverige ratificera det. Och då tvinga irländerna till att få rösta en gång. Det är e, alltså ett hot mot vårt självbestämmande. Och det är ju därför eh, man är så ivrig att tvinga igenom eh, Lissabonfördraget också. Av våra svenska lagar så är det mer än, mer. Det är dubbelt så många som beslutas nere i Brussel än i Stockholm. Alltså det är mer förordningar och direktiv och lagar som beslutas i Brussel än vad den svenska riksdagen har, har, har medvetenhet om. Eller har att göra med. Och det är nästa år redan 2009 alltså i, i den 7 juni tror jag är det ju val till EU-parlamentet vi kommunister på, vi, vi vill ju inte ha Sverige med i EU så vi har sagt att man kan bojkotta det valet det finns ingen anledning att gå och rösta på sådana och det för, blir förmodligen vår linje i nästa val och det och därför är det ju är ändå viktigt att ta upp och diskutera vad, är och, vad och bedriva en uppinion. Det är ju så så alltså att det är många områden som Brussel bryter in på. De tar sig rätten att bestämma över floder, vatten, gruvor, skogar, jakt, fiske och allemansrätt. Allt det tar man sig rätten i Brussel att bestämma över här i Sverige. Och... Det är också ett annat problem och genom Lissabonfördraget så kommer man till att upprätta en krigsmakt. Och det berättar inte våra regerings- eller våra riksdagsledamöter om så mycket. Utan tvärtom, de applåderar lissabon -företaget. Och det är ju det socialdemokraterna gjorde igår. De beslutade sig enligt alltså, att Mona Sahelén lovar nu att det ska bli ett snabbt ja till Lissabon-föredraget. Oavsett när, när det läggs fram. Lissabonfördraget inte ska ratificeras förrän man har sett den där utredningen som regeringen har lovat om lavall -domen. Det är förbundet där deras 26 ordförande, distriktsordförande har uttalat sig mot det. Hela eu kongressen uttalar sig för att man skulle avvakta med att ratificera Lissabonföretaget tills man hade sett den där utredningen om hur kollektivavtalen ska gälla i Sverige. Det är tre stycken i Alli-distriktsordförande bland annat Skåne, Stockholm och ett annat distrikt som jag inte minst har sagt ifrån. Stora delar av arbetarrörelsen alltså vill och accepterar inte Lissabonföretaget. Trots det så driver Mona Salin igenom. Inte Mona Salena ensam trots det beslutar man sig alltså för att säga ja till till lissabon Socialdemokraterna- att säga ja till lissabon oavsett vad den fackliga- och arbetarrörelsen säger av Sverige. Och det borde ha ju naturligtvis- inte gått inför valet heller. Det, blev ju, det är ju rätt svårt- när man ställer sig på en sån- kollisionskurs- och försöker vinna arbetarröster, om man vill agera- i intresse som går tvärt emot- Mauna Salins önskan är att Fredrik Greinfeldt ska kämpa för den svenska avtalen i EU under... Ja, så sen han har fått ett ja till Lissabon förraget så ska man uppmana Fredrik Greinfeldt att kämpa för de svenska kollektivavtalen jag måste ju säga det är det mest nöjt jag har hört på länge vem tror att Fredrik Greinfeldt bryr sig, bryr sig om de svenska kollektivavtalen vi har sett vad han brör sig om det fattiga folket hittills under hans regeringsperiod. Han gav pensionärerna 68 kronor i höjning i månaden. Och alla de rika har fått tusenlappar. Idag har man också haft ett sammanträde i den socialdemokratiska riksdagsgruppen För hela, alla socialdemokrater är inte överens om den linjen som Mona Sahlin vill driva Och idag skulle man besluta om de fick leva att openera sig Alltså man ska ta ett beslut om de får leva lämna in en motion som säger nej till Lissabon fördagen. Det är rätt så intressant, det får inte riksdagsmännen själv avgöra det det brukar annars snackas mycket om demokrati i, i, i den svenska riksdagen. Men här ska de andra bestämma om man får lov och, och, och lägga en motion som säger nej till det här lisabon Vi får hoppas att svenska folket har det i minne och ser det och kräva Sverige att och ut. Här ser man också väldigt, väldigt tydligt sammansmältningen mellan stat och kapital egentligen. För här, vi ser ju, alltså, EU är ju ingenting annat ett instrument för kapitalet. Fast man har en form av burokrati där var en form av statsapparat där man ska på något sätt påvisa att det pågår någon form av demokratiska förhandlingar när man tar beslut egentligen. Men i och med att folk hade ju redan sagt nej tidigare, Vi att i Frankrike sa de nej och i... i, i i och som de också är till det här, så ser man ju hur man på något sätt avskaffar ju rösträtten för människor, hur man avskaffar rösträtten här för människor också att ta beslutande i den här frågan som är så pass viktig. Ju. Och då ser man ju tydligt, ju eftersom kapitalet är ju rädda för att man ska säga nej återigen och slänga det i papperskojen vilket man har ju redan gjort genom Irland, men så hittar man på allt det här alltså. Och det visar väldigt tydligt hur alltså, det som man borde kalla det demokratiunderskott egentligen, Men det visar egentligen tydligt att stå, alltså staten och kapitalet är ju liksom ingen, eh, det är ingen garan, garant för demokrati, trots för att marknadsekonomi, alltså här så brukar alltid säga att man måste ha en marknadsekonomi för att få frihet och demokrati. Här visar det ju väldigt tydligt att det inte alls är så ju och taget ju. Tvärtom, man kan ju se de länderna som har ett större socialistiskt inslag eller som försöker inför det som Venezuela och andra länder har ju ett mycket större ju eh, inslag av demokrati eftersom de tillhör ju människor faktiskt folkomrösta om deras egen framtid men precis som du säger det visar också att Socialdemokratiska partiet har ju egentligen lämnat det här med eh, trots att om varje valrörelse vill påstå att de tillhör arbetarklassen och varna för arbetarklassen och så vidare. Det visar ju väldigt tydligt att man har ju lämnat den linjen ju. Trots att man påstår ju att man inte någon, eh, man pekar ju på Fredrik Reinfeldt och alla, alla andra i den bolliga regeringen så säger man att de är företrädare för nyliberal politik. Så är det ju faktiskt så att EU företrädar nyliberal politik. Det är ju inskrivet i deras grundlagar och det är hela EU bygger ju på egentligen. Och så visar det ju själv att i sådana fall att socialdemokraterna själv är en företrädare från sådan politik. Så att vänta sig på något sätt att socialdemokraterna efter det här valet ska på något sätt återställa och föra någon vänsterpolitik ja, då får man väl vänta väldigt länge i sådana fall. Ja, alltså just därför att nu Lissabon-föredraget att ratificera lissabon det är egentligen med att gå direkt emot svenska folkets vilja som man uttryckte i emu är när det gällde EMU-valet därför att Sverige har inte begärt något undantag till exempel från dem, den person i lissabon som kräver att Sverige ska införa jorden. och det har svenska folket sagt nej till att vi vill inte ha joron och det får man det, det kommer man till att tvinga på svenska folket genom att ratificera Lissabonfördraget. Så därför är det ju naturligtvis ett stort svag mot både demokratin och mot dem som vill se en annan utveckling i Europa. De som ser att det är möjligt att bygga en annan värld helt enkelt. Jag menar, det som du sa, det är kapitalets stora äh, köpgäst naturligtvis. EU. Det syns ju också på de, deras äh, finanser och sånt. På ett enda år och, äh, man äh, alltså, avslöjas det flera gånger. Det I genomsnitt varje Parlamentsledamot där försvinner en miljon i för försnillning och så vidare. Och det blir en åtta 800 miljoner, miljoner som försvinner för de är 7-800 parlamentariker. Och det, det är ju de politikerna som har tillheter det, alltså för att straffas aldrig någon, för där har man alltid hemlighet, alltså tystnadsplikt och hemlig stämpling att ta till vilka det är som är motgolvar. Som det med det blir bara ännu mer och mer sekretetsbelagd så mm. särskilt efter den förgörande avslöjningen när man till och med inte ens vill tillåta att pressen ska komma in längre. Ja, visst. Och, och det är det, det alltså inga unika, utan tvärtom så blir de, blir de, som du säger, fler och fler. Och EU har ju en revis revisor eller en uh, EUs egen revisionsrätt. Den har alltså underkänt EUs redovisningar 14 år i rad. Man har inte fått godkänt av sina egna revisorer under 14 år trots det så fortsätter man alltså med, med pengakarusellen så där är ju alltså ingen eh, översyn eller någonting och jag menar Sverige betalar 30 miljarder ungefär och det är rätt så mycket pengar ehm, 15 miljarder det motsvarar 25 000 lärare eller sjuksköterskarslön alltså Sverige istället för om vi hade halverat avgiften till EU så kunde vi anställa 25 000 lärare eller sjuksköterskarslön Fler i det här landet så vill man slå vakt om svensk självständighet och, och om de arbetandes rättigheter i synnerhet. För det är de som kommer att inskränkas med Lissabonfördraget. Och det är målet man har med er. Så ska man naturligtvis i första hand nu kräva att eh, man utlöser en folkomröstning om Lissabonfördraget. Men också att Sverige ska lämna stort. Storfinansklubben är ju... Alltså Sverige ut och rejer... Men det är ju, jag tänkte säga, precis innan vi går till på oss det är egentligen skamligt om Mona Salin på något sätt försöka flytta över ansvaret till den vanliga regeringen och så och sen när det här Elisabon-fördraget och alltihopa så att när det är det svenska kollektivavtalet gäller inte längre så kan man ju bara tvätta händerna och säga liksom, ja men det var ju då annars välj och vi försökte hela tiden kämpa för det för det är det hon försöker göra nu, just nu Ja visst, alltså att hon litar så på Reinfeldt är... Är... Men de sitter i samma båt, just dem Det är väl det det handlar om. Men nu ska vi spela lite musik. Och sen återkommer vi. Kera lyssnare, får jag för er presentera... ...the one and only Sillstrypan från Göteborg. Eller som spanjoren säger, Garatta di Anjovis. Sjungandes till sin äkta semperfajser... ...Doing the Omoralisk Schlagerfestival... I kören höst i brommande busarna Björnligan och Gondolen. As a one, as a two, as a one, two, three, four. De rasslar av jubiler och glittrar av guld. de sjunger om den spanska solen. Men garoteringar och mod, det skjuter dem i Och svänger på fascist-kärre Och här kommer Abba i kläder och plast Lika döda som cellkonserver De skiter också i allt, vi gör snabba stol Det pyr mina franska nerver då är vi tillbaka igen. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat lite om eh, Lissabonfördraget Varför man ska kräva Sverige och EU. Och sen naturligtvis kämpa för att, eh, att regeringen och riksdag vågar ställa det under folkets omröstning. Alltså en folkomröstning helt enkelt om Lissabonfördraget Det är ju egentligen det minsta man kan begära. Men det ser ut som om vi ska de ska snorpa oss på det eftersom nu socialdemokraterna har sagt att de i vilket fall som helst kommer till säga ja oavsett hur det är med Laval eller våra svenska avtal man tar hellre och sätter sig i knät på storfinansen i Europa än att se till att alltså att säga våra, att våra fackliga rättigheter och sånt ska gälla fortsatt i, i Sverige. Men nu ska vi inte prata mer om det. Jo, det kommer vi inte att prata många gånger om sen framöver under hösten. Men vi ska ta upp den så kallade finanskris. Vi hör ju att den, om man ska tro svenska medier och, och de svenska politiska ledarna och även storfinansen så är det ju egentligen ingenting som berör oss utan det är någonting som händer i USA som eventuellt kan påverka oss. Trots det har så alltså Riksbanken gått in och lånat ut, i detta laget är det 100 miljarder ytterligare till, till bankerna, trots att vi inte har någon problem, de inte har någon problem, utan de är helt, helt okej. Okay. Och i USA tycks det handla om en moralisk fråga. Vad säger du om det, Victor? Är det en moralisk fråga att eh, storfinansen behöver subventioner på 800 miljarder dollar? de motsvarar väl en summa ungefär på 5000 miljarder eh, kronor? Något i den stilen? Nej, alltså... Det, det där tanken att uh, för att vara goda ledare så får vi ett gott system uh, den har väl existerat nu i 2000 år egentligen upplysningsfilosoferna i Frankrike brukade köra, det var en populär variant på 1700-talet, men det är ju faktiskt så att uh, det är inte en moral som skapar ett system utan det är ett system som skapar moral, så alltså det, det, det, det är inte att göra tvärtom du kan inte ha en existerande man, kan, man har ju inte den här för slavtiden så hade man ju inte samma moral Det är självklart att man har ett helt annat produktionssätt, man har ett, ett annat tankesätt och så vidare. Så att den där tanken är ju bara tramsig. Men det är ett sätt att försöka undgå någon form av kritik. Man kan peka finger på någon och säga, där sitter de giriga svinen. Det är de som har förutsakat allt det här. Istället för att säga att det är ett system som man har egentligen och... För att, alltså för att komma till rätta med det här ju, så får man helt enkelt byta ett system. Ju. Man kan inte ha kvar samma system i sådana fall. Ju. Och det är ju självklart, tror man ju på marknadsekonomin och allt det här, då måste man ju gå omkring och peka finger på det här sättet. Då kan jag förstå att representanthusets ledamöter i de två kamrarna i USA i Syra ju av de här bankerna som går i konkurs och alltihopa. För att det är faktiskt så att, alltså, vi, precis som jag nämnde tidigare, här är det också väldigt, väldigt tydligt hur stater kapitalet hänger ihop. Alla de här personerna de sitter på rätt att styra aktieportfölj. Vissa av dem har väldigt eh, viktiga poster i olika bolag. Ju. Så det är väl självklart när de förlorar sina pengar att de är ju, sura, ju. Det är ju därför människor som Barack Obama och John McCain har ut och säger att nu måste vi ha ett räddningspaket till att eh, lösa den här bankkrisen. Det handlar inte om några småsparas pengar man ska på något sätt skydda utan vad det handlar om egentligen det är ju att de har ju, alltså de har ju bolag som någon svarar inför, alltså det är inte så att de här personerna är på något sätt oberoende eller ansvariga enbart inför partiet, utan de har ju stora sponsorer, när de går till val ju. de sponsorerna vill ju självklart att de ska tillgodose sig deras intresse sen när de kommer till makten och det har vi ju sett väldigt tydligt ju särskilt nu under Irakkriget, där man har ju haft Bush-administrationen även om familjen Bush själv är ju storägare i olika bolag men så finns det ju de här andra ju som sitter bredvid försvarsminister och så vidare som har ju aktier och kommit till makten och, igen, och de har ju betalt deras valkampanj och sådana här saker just för att de ska föra dess politik. Ju. Så att eh, den här krisplanen som man påstår på något sätt ska reda medborgarna handlar egentligen om att de ska reda sig själva. Ju. De vill eh, reda sina karriärer, och de vill reda sina egna pengar egentligen. Och eh, jag tycker ju självklart ska man inte ge pengar till det där, utan det man ska göra ju det är att staten får helt enkelt ta över bankerna. De visar att de inte kan sköta det. Det är det första. Sen, sen så ska de ju ta över det och är det dåliga tider så sänker man ju helt enkelt, vi av de som blir av uh, i sina hus och sådär, här får man ju sänka räntan till noll ju mer eller mindre så att de kanske har möjlighet att i sina hus. Men jag menar, vad det handlar om egentligen är att man ska ha ett nytt system helt enkelt. Man ska ta det här och så ska man slänga det i papperskorgen och skapa ett, någonting som inte eh, lägger all makt egentligen för för den som har den ekonomiska makten i samhället äger också den politiska makten egentligen. Jag menar, det, är ju, det, det, det syns ju väldigt tydligt ibland ju när man ser ute på landsbygden eh, när ett företag håller på att gå konkurser. Och då helt plötsligt så står ju hela den här lilla orten, den står ju helt platt ju. Den dör ju ut ju, på en gång. Och då går ju kommunstyrelsen genom mm. sig till staten. Då kan inte ni pumpa in lite pengar för vi måste behålla liksom, den här kommunen. i levande och det gör man flera gånger ju. Man får inte kalla det bidrag utan man kallar väl någon form av stöd. Eftersom bidrag är ju förbjudet <laughs> egentligen så hittar man på ett annat ord för det. Och så därför är det ju viktigt att, alltså, att vi som medborgare har just den kontrollen ju över ekonomin. Vi kan ju inte överlåta den till eh, andra människor eh, trots att de påstår på något sätt att det skulle bli mer effektiv om vi låter vara i privata händer. Och eh, det visar ju att eh, den är inte alls så effektiv. Mm. Eh, ja, ja, jag tänkte på, jag ställde frågan om moral för i dagens Sysvenskan läste jag jag tror det var hon på en punkt eller har övriga frågor. Det var en statsvetare Carl-Johan Jungberg, som hade han var doktorand också vid Catholic University of America i Washington D.C. Men han, han påstod finanskrisen i USA handlar om moral. Och det... Det är ju det han har störst fel i. Sen, sen så tar han ju upp naturligtvis. Och man hade menat moralen hos dem som nu tänker anslå 700 miljarder dollar. För att rädda sin egen förmögenhet. Alltså de 700 miljarderna det är skattepengar. Skattepengar som kommer att tas då från de uteliggarna. De bostadslösa sjukvården. Från alla områden i USA utom där de måste är storögare- krigsmakten, för där kommer man naturligtvis inte till att ta någon, uh, i, där blir naturligtvis inga nedskärningar för där han är um, och vice, vice minister och många andra stora profiter genom att sälja tjänster till amerikanska eller USAs armé i, i Irak och i Afghanistan och på andra ställen de är ute och perar baser runt om i hela världen det, det, det kommer inte till att sköras Men naturligtvis skolorna, man har sockrat där nu paketet som ska läggas fram i, i natt tror jag någon gång eller sent ikväll, jag vet inte riktigt det men då har man sagt att man ska anslå att alltså man, man har ökat det innan var det 700 miljarder nu har eller det uppe i nästan 800 miljarder får man ha ökat det. De ska få extra skatteläktnader de som äger en rejserbana för bilar de som äger lite porrbutik ska också få extra skattelättnader. Olika sådana grupper ska få extra skattelättnader för nästan 100 miljarder kronor. Däremot så, och man har också såkrat det för landsbygdsbefolkningen, för skolorna på landsbygden ska få 3,3 miljarder extra i anslag. Och man ser ju liksom deras prioriteringar, skattelättnader får de redan rika för Ögerman, Reiserbana, för Bela, så Brandhats i London och vad de nu hittar i USA. Så behöver man naturligtvis inte äh, Några speciella skattelättnader Eller äger man stora företag För så, så behöver man inte skattelättnader Utan vad det med I samhället Och liksom vi behöver här i svårt Det är ju en bättre offentlig sektor Det är det som gör trygghet Och det är det som ger jobb Och sysselsättning åt betydligt fler Än om vi ska leta på kapitalet Jag menar de har spelat där sitt spel Där och, bo, och hela gänget Liksom de är med här i Sverige varit med och spelat i det spelet och nu ska plötsligt skattebetalarna vanligt fattigt folk ska stå för förlusterna och så blir det ju naturligtvis här i Sverige och sen. Jag menar, hundra miljarder. Det innebär att alltså, Sverige satt redan på den kris som man inte finns. Ja, det finns ett det som man att inte finns i Sverige. Ja, men den finns ju naturligtvis. De svenska äh, finanseheterna eller de spekulanterna är inte dog bättre eller sämre än de är med ganska. Så där ser vi tydligt så, det, oavsett det är olika länder och alla länder har inte precis samma moral. Därför ser vi tydligt att det är som en sak som hänger samman med systemet. Alltså de är ju... Uh... Alltså, Vi har ju haft en politik här i Europa Under väldigt lång tid Vi har haft en tendens att alltid peka finger på USA USA bombar länder Och så pekar vi på Så har vi att det här är fel gjort av USA Och så vidare Sen så samtidigt så springer vi kring oss Eller till dem Och allt annat stödjer Och det här kriget på allt annat viktigt sätt egentligen Och sen så ändå så pekar vi finger Det är likadant här Nu pekar vi finger på USA Det är USAs fel att den här krisen existerar Och det är inte vårt fel här i Europa vi är mycket bättre, vi har bättre kapitalism och allt sånt där. Men det är bara trams ju egentligen. Utan det, här, det här är ju ett banksystem som är ju på något sätt och vis i varandra. Det är ju inte separat på något sätt som man påstår. Och det är ju samma politik som man har fört mer eller mindre i alla länder nu de senaste 20 åren. Det är inte en olik politik på något sätt. Nej, nu tar vi lite musik igen och sen så fortsätter vi. Ja, ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat lite om finanskrisen. Vi eh, ska fortsätta med lite andra saker. Men eh, vad var det, Viktor, vi hade? Vi skulle ta upp lite om de där satsningarna på vägar och järnvägar- som eh, är aktuella och lite annat. Det är, ju det är ju faktiskt någonting som vi har ju ändå pratat rätt mycket om eh, under tiden vi har haft här på Radio Kommunist att man borde satsa väldigt mycket på järnvägarna och modernisera den. Det har ju kommit upp lite på tapeterna under de senaste halvåret. Eh, tycker vi var lite före tidningarna var, i alla fall eh, eftersom vi har pratat om det mycket längre. Men vi har väl insett eh, Sveriges kommunistiska partier att eh, det krävs ju satsningar på järnväg Alltså infosopptorsatsningar hela tiden i vårt samhälle. Och det är ju någonting som man har egentligen stuntat i att göra och nu har man ju från regeringshåll lagt fram en plan för de här infrastruktursatsningarna och de har ju inte de är rätt intressanta när man tittar på dem för att ser man verkligen på dem och studerar dem ser det egentligen en, en struktursatsning som gäller egentligen bara bilar faktiskt för att det man ska göra med det mesta av pengarna det är ju faktiskt satsa på utbyggnaden av motorvägar och något annat när det gäller järnvägar så man också har en jag tror det var väl en 30-40 Miljarder som man vill satsa på så visar det sig att alltså nästan alltihopa egentligen är bara sån här förbättring av signaler. Det är egentligen inte så mycket utbyggnad av järnvägar i, i, i stort sett. Yeah. Och det är någonting som vi tycker ändå är väldigt, väldigt viktigt. För att om man tittar ut och gör de flesta som köper motorvägarna kan ju väldigt tydligt se att flesta, alltså det är väldigt mycket lastbilar som kör det och det är faktiskt de som kör sönder ju sönder våra, våra motorvägar också. Jag tycker det är väldigt viktigt att man satsar på järnvägen just för att kunna få de här, eh, av den här trafiken från järnvägstrafiken så att, eh, så att den hamnar på järnvägarna istället, istället för att den ligger ute på motorvägen. Det beror miljöskäl så är det också väldigt viktigt. Men sen ser det också när det gäller den vanliga eh, transporten av människor, då inte var gods så och sådana här. Grejer. Så ser man ju väldigt tydligt att det är väldigt eftersatt. Alltså, det finns väldigt stora flaskalsar. Alltså, jag vet själv när det är i Lunds universitet. Det var ett stort problem ibland. Eh, tågen kommer alltid för senare och så vidare. Man har egentligen inte gjort några satsningar överhuvudtaget. Så att det, det är ett stort problem. Och med den här budgeten eh, som kommit nu så har det... Trots att man påstår att man vill satsa egentligen. Så är det väldigt, väldigt minimalt egentligen. Ja... Yeah. Vi fick en fråga via telefon från Oke. Han ville fråga om vad vi tycker om, om de där generaldirektörslönerna. Alltså det visar sig att staten eller samhället avlönar 7-8 generaldirektörer från olika statliga verk. Som sitter och inte gör någonting men har månadslöner. Jag tror om jag inte minns fel mellan 100 och 150 000 kronor. Och de är anställda där i tre år framåt de får sitta rola och tomarna och för 150 000 kronor i månaden i tre år vad är var vad gör vi åt det Och vad anser va, va, vi om någonting sånt alltså generaldirektören de påminner faktiskt lite om en annan eh, post som finns i Sverige, den posten faktiskt, eh, hur man sa den är äftlig egentligen, den går från eh, person till person, och det är kungahuset egentligen det, och det har nästan lite av den där funktionen nästan, jag personen har aldrig förstått egentligen meningen till att man ska ha ett jag har aldrig förstått heller meningen till varför man ska ha någon generaldirektör överhuvudtaget. Alltså. Det, det är ju pensionerade ministrar som äntligen inte får någon plats längre som man måste flytta över på något sätt. Det, det, alltså man kan ju lika väl sätta dem och göra något riktigt arbete istället. De kan ju ta de arbetena som de har själv varit med och gjort stora nedskärningar i. Så de kan få se effekterna av deras egen politik som de har genomfört. Ja, till exempel när vet jag att Ams-chefen, den tidigare Ams-chefen, Taran Bylund eller vad? Jag är inte sökt på. Jag tror nästan att han inte blev Bylund. Det, det spelar ingen roll. Han kunde ju mycket väl ställt sig i arbetslöshetskön och gjort en utredning om äh, hur arbetsförmedlingen fungerar nu och så levt på samma villkor som de. Alltså att man måste söka minst åtta jobb per dag fastän där finns alltså tio sökande äh, mer. Där finns 27 nästan 30 sökande på varje ledet jobb. Det, det hade ju varit en bra sysselsättning. Då hade de ju fått insikt i hur det var i samhället. Men naturligtvis är det ju helt fel att låta dem sitta och Alltså inte göra någonting Ja nu förstår jag inte hur man kan kvalificera sig För en sån lön som 150 000 i månaden Varför man Varför, varför de måste avlönas så in i helsike Högt Alltså jag menar 150 000 i månaden Det är 2 miljoner om året Minst Och det är kanske ännu mer För sen har de ju rättigheter till fallfångsavtal Och allt möjligt Och jag menar om man ser på alla de krav som ställt på de som är sjuka och de som är arbetslösa eller andra som har hamnat och fått problem i samhället så är det ju naturligtvis en väldigt orättvisa. De är på något vis... Alltså jag uh, och så och det får man ju naturligtvis ändra på snabbt som tusan det borde ju, jag menar det skulle ju inte behöva gå med två veckor och så skulle riksdagen kunna anta en annan lag som gör det möjligt alltså när generaldirektörerna faller man nu borde vara en sån så ska de ju kunna uh, avskedas, de ska inte vara något jobb som de växer sig fast uh, på livstid, de ska ha samma regler som gäller för övriga arbetsmarknad i eh, samhället. Men det precis som vi sa, det påminner lite om en form av föredollstruktur över det på något sätt, att man, eh, man sitter där för frivit liksom, och egentligen jag vet inte vad man utför, alltså om det är någon form av kons konsultativt arbete, eller lite uttalande då och då egentligen, men, men det är ju egentligen inte arbete, så, så nej, jag, jag, jag tycker man skulle kunna, om det behövs så ska man ju självklart vara ett arbete som man annan men sen så finns det självklart ingen anledning till att avlöna löner och överhuvudtaget eh, på det viset är ju egentligen trams. visst man ska få lön efter prestation va? men eh, jag gör svårt att tänka ja, mig att man ska, vad den prestationen egentligen är för någonting som man får just den där 150 000 kronorna som man, så, men alltid, det är alltid betungande att sitta på eh, sådana här poster, jag vet inte jag, jag har aldrig suttit på en södra så jag kan svar på det. Nej det har inte jag heller om jag, jag hade suttit som, på en sån post eh, två månader om året så hade jag kunnat ha ett semester i tio månader. Det hade varit alla tid och det hade passat mig bra. Så hade man kunnat göra det man var intresserad av sen Men de kan ju naturligtvis göra det de är intresserade av hela, hela året förmodligen. För mer betongande är det inte. Vi har inte så mycket prata, har inte så mycket om kollektivtrafiken. Den finns där söker anledning att återkomma och eh, vi får väl gå alltså där är bara två minuter kvar vad jag förstår så. Ja, så vi får väl tacka för oss och önska en fortsatt trevlig helg framåt kamrater i luftromanar på röda fana. på röda fanar framåt kamrater i luftromanar på röda fanar